Hetedik fejezet Clavius Cityben Olsen főkormányzó és Davis idegenforgalmi kormány biztos éppen befejezte a tárgyalást a jogügyi osztályjal. Nem volt valami örvendetes alkalom, jó részt azokról a felelősségnyilatkozatokról vitatkoztak, amelyeket az eltűnt turisták a szelenére való felszállás előtt aláírtak. Amikor a kirándulásokat megindították, Davis kormány biztos nagyon ellene volt ennek azon az alapon, hogy elfogja fogja a vendégeket, de a kormányzósági tisztviselők ragaszkodtak hozzá. Most nagyon örült, hogy mégis az ő tanácsuk szerint cselekedett. Annak is örült, hogy Port Roris hatóságai jól végezték munkájukat. Az ilyesfajta dolgokat általában jelentéktelen formalitásnak tekintik és nyugodtan elfeledkeznek róla. A szeléné utasai aláírásának teljes listája ott volt rendben, egyetlen kivétellel, amelyről az ügyvédek még egyelőre vitatkoztak. Az inkognitóban utazó űrparancsnokot R.S. Henson néven vették fel, és nagyon úgy látszott, hogy ezt a nevet írta alá. Az aláírás azonban annyira olvashatatlan volt, hogy akár Hans is lehetett volna. Amíg annak facsiméléjét el nem küldik rádion a földről, senki sem tud dönteni ebben a kérdésben. Valószínűleg lényegtelen kérdés, mint hogy az űrparancsnok hivatalos ügyben utazott, a kormányzóságnak némi felelősséget kellett vállalnia érte. És az összes többi utasér is, ha nem is törvényes, de erkölcsi felelősséget. Mindenek előtt mindent meg kell tenni, hogy megtalálják és tisztességesen eltemessék őket. Ezt a kis problémát szépen átpasszolták Laurence főmérnöknek, aki még mindig Port Rorizban volt. Alig ha kapott még olyan feladatot, amelyet ennél kisebb lelkesedéssel fogadott. Ha lett volna esélye arra, hogy a szeléni utasai még életben vannak, eget földet és holdat megmozgatott volna, hogy eljusson hozzájuk. De most, hogy már mindannyian minden bizonyjal hallottak, nem látta értelmét, hogy újabb emberéleteket kockáztasson csak azért, hogy megtalálja és kiássa őket. Személy szerint alig tudott volna jobb sírhelyet kitalálni, mint azokat az örök hegyeket. Hogy hallottak, arra nézve Robert Lawrence főmérnöknek a legcsekélyebb kétségesen volt. Annyira egybevágott minden tény. A rengés éppen abban az időben következett be, amikor a szelléné valószínűleg elhagyta a tavat és a hegyszorost most félig eltorlaszolta az omlás. A legkisebb kőomlás is összenyomta volna a hajót, mint egy papírcsónakot, a benne tartózkodók pedig percek alatt elpusztultak, amint a levegő elröppent. Ha valami módon mégis megmenekült volna a hajó az összeroppanástól, amire egy a millióhoz az esély, a rádiójelzéseit fogták volna. Az erős kis önműködő adót úgy építették meg, hogy minden létező károsodásnak ellenálljon. Ha tehát az működésképtelen, bizonyos, hogy a hajó sem maradt sértetlen. Az első probléma az, hogyan lokalizálják a roncsot. Ez elég könnyű, még ha millió tonnányi kőtörmelék alá is lenne temetve. Keresőkészülékek és fémdetektorok sorra létezik, amelyek el tudják végezni ezt a munkát. És amikor a hajótest összetört, a benti levegőnek ki kellett szöknie a majdnem légüres holtérbe. Még most, órákkal később is kell, hogy legyenek színdioxid és oxigénnyomok, amelyeket meg lehet találni az űrhajó lékjeinek és gázszivárgásának vizsgálatára szolgáló gázmérővel. Mihelyt a porszánok visszajönnek a támaszpontra, szervizre és utántöltésre, fel fogja szerelni légdetektorokkal, és újra kiküldi őket, hogy szaglásszák körül a kőomlásokat. Nem, a roncsot megtalálni nem nehéz, de hozzáférni esetleg lehetetlen. Még afelől sem volt biztos, hogy a munkát akár százmilliós költséggel el lehet végezni, és elképzelte a főkormányzó arcát, amikor majd megemlíti előtte ezt az összeget. Egyrészt fizikai lehetetlenség olyan nehéz gépeket vinni erre a területre, amelyekkel meg lehet mozgatni több ezer tonna törmeléket. A gyöngek is porszánkók itt tehetetlenek. Ezeknek a kőzúhatókoknak a megmozdításához hódózereket kellene átúsztatni a szomjúság tengerén, és egész hajórakomány gelignitet behozni, hogy utat robbanjanak a hegyekhez. Az egész elképzelés abszurd. Megértette a kormányzat szempontjait, de el az ördög, ha hagyja, hogy az amúgy túl terhelt főmérnökséget ilyen sziszifuszi munkával kössék le. Olyan tapintatosan, ahogy csak lehetséges, mert a főkormányzó nem az az ember, aki szereti, ha ellent mondanak neki, hozzáfogott a jelentése megfogalmazásához. Összefoglalva így hangzott volna. A feladat majdnem biztos, hogy megoldhatatlan. Ha egyáltalán meg lehet csinálni, milliókba fog kerülni, és esetleg újabb ember életekbe. Semmiképpen nem éri meg a fáradtságot. De mert az ilyen nyers beszédet aligha ha fogadták volna valami lelkesen, és meg is kell indokolni, a jelentés végül is több mint háromezer szóból állott. Amikor befejezte a diktálást, szünetet tartott, hát ha még eszébe jut valami, de semmi más gondolata nem támadt, így hát hozzátette. Egy-egy példánt a főkormányzónak a Holdon, a túloldal főmérnökének, a forgalomirányítás felügyelőjének, az idegenforgalmi kormánybiztosnak és a központi irattárnak. Kezelje bizalmasan. Megnyomta az átírás gombot. 20 másodperc múlva a jelentésének mind a 12 oldala hibátlanul legépelve kitekeredett a Telefax készülékből. Sebesen átnézte arra az esetre, ha az elektrotitkárnetán valamilyen hibát ejtett volna. Időnként ugyanis előfordult, hogy a hölgy hibázott. Minden elektronikáról úgy beszéltek, mintha nő lett volna. Különösen munkatorlódásokkor, amikor tucatnyi forrásból diktáltak neki egyszerre. Minden esetre egyetlen éppeszű gép sem tarthat lépést egy olyan nyelv különbségeivel, mint amilyen az angol. És minden értelmes vezető ellenőrizte a végleges fogalmazványt, mielőtt kiküldte volna. Sok mulatságos baleset érte már azokat, akik mindent rábíztak az elektronikára. Laurence félig végzett ezzel a munkával, amikor csengett a telefon. Lagrange kettő van a vonalba, uram, közölte a központ, véletlenül nem gép, hanem ember. Valamilyen doktor Lufson akar beszélni önnel? Lufson, ki az ördög lehet, azt kérdezte magában a főmérnök, aztán eszébe jutott, ez volt a csillagász, aki a távcsöves kutatást végezte. Valaki biztosan megmondta már neki, hogy nincs értelme. A főmérnöknek még soha sem volt része abban a kétes szerencsében, hogy találkozzon lawson Nem tudta, hogy a csillagász nagyon ideges és nagyon kiváló koponya, és ami ebben az esetben még fontosabb, nagyon makacs is. Lawson éppen azon volt, hogy szétszedje az infravörös radarját, amikor pillanatnyi szünetet tartott, hogy még egyszer átgondolja a tettét. Mivel gyakorlatilag teljesen felszerelte ezt az átkozott vacakot, akár ki is próbálhatná merőben tudományos kíváncsiságból. Joggal büszkélkedett azzal, hogy gyakorlati kísérleteket végez. Fölöptébb szokatlan egy olyan korszakban, amikor az úgynevezett csillagászok tulajdonképpen matematikusok, akik még a közelébe sem mentek soha egy observatóriumnak. Most annyira fáradt volt, hogy csak is a kíváncsiság miatt folytatta. Ha a radar nem első ízben működik, minden bizonyal elhalassza a kipróbálását, amíg alszik egy keveset. De a hozzáértés néha szerencse jutalmazza. A szerkezet működött, csupán néhány apróbb igazítást kellett végeznie, mielőtt a szomjúság tengerének képe kezdett kirajzolódni a képernyőn. Vonal-vonal után jelent meg akár egy régi módi tévékép, ahogy az infravörös detektor előre-hátra letapogatta a hold felszínét. A világos foltok viszonylag meleg területet mutattak, a sötétek hideget. Majdnem az egész szomjúság tengere sötét volt, kivéve egy ragyogó csíkot, ahol a felkelő nap már megérintette tűzével. De a sötétségben, amit közelebbről megvizsgálta, látott néhány nagyon nyomot. mint a csigák útja egy holdfényes földi kertben. Kétség kívül ez volt a szeléné hőnyomvonala, és ott voltak, sokkal halványabban a porszánkók cikcsakjai is, amelyek most is az eltűnt hajó után kutattak. Valamennyi nyom összefutott az elérhetetlenség hegyénél, és ott eltűnt kívül a látóterén. Sokkal fáradtabb volt sem, hogy tüzetesebben megvizsgálja őket, és most már úgyis mindegy. A felfedezés csupán megerősítette azt, amit úgyis tudtak. Egyetlen elég tétele, hogy egy újabb, lapszomféle készüléken gedelmeskedett akaratának. Hogy megörökítse, lefényképezte a képernyőt, aztán ágyához támolygott, hogy valamit behozzon az elvesztegetett alvásból. Három óra múlva felébredt nyugtalan szendergéséből. Az egy óra többlet ellenére még mindig fáradt volt, de valami nyugtalanította és nem hagyta aludni. Ahogy a mozgó porsú storgása zavarta Pat az elsüllyedt szelénében, 50 ezer kilométerrel távolabb, tobb lapszont is felkeltette álmából valami apró, szokatlan változás. Az agynak sok házőrző kutyája van, s néha ok nélkül ugatnak, de az okos ember sohasem veszi semmibe figyelmeztetésüket. Még mindig fátyolos szemmel elhagyta a zsúfolt kis szellát, amely az ő fülkéje volt a Lagrange fedélzetén, rácsimpaszkodott a legközelebbi mozgóövre, és végig a nehézkedés nélküli folyosón, míg el nem érte az obszervatóriumot. Odavetett néhány morcos jó reggelt, noha ez már késő délután volt a műhold önkényes időrendje szerint, azoknak a kollégáknak, akik nem vettek észre elég hamar ahhoz, hogy elkerüljék. Majd letelepedett a műszerei közé. Kitépte a színes fényképet a gépből, amelyben egész éjszaka pihent, és megnézte. Akkor látta meg azt a vastag nyomvonalat, amely az elérhetetlenség hegyéből ered és nagyon kicsivel távolabb végződött a szomjúság tengerén. Látnia kellett volna már előző éjjel is, amikor az ernyőt figyelte, de nem vette észre. Komoly, majdnem megbocsáthatatlan kihagyás volt egy tudóstól, és Tom nagyon mérges volt magára hagyta, hogy előre gondolt feltevései befolyásolják megfigyelő képességét. Mit jelent ez? Jobban megvizsgálta a területet egy nagyítóval. A nyom kicsi, zavaros pontban végződött, amelyet körülbelül 200 méter átmérőjűnek becsült. Nagyon különös volt, mintha a szeléni kijött volna a hegyek közül, aztán felszállt volna akár egy űrhajó. Tom első elmélete az volt, hogy darabokra robbant, és a hőfolt a robbanás következtében maradt vissza de ebben az esetben rengeteg roncshevelt volna szanaszét, köztük elég sok olyan könnyű, hogy ott úszna a port tetején. A szánok alig ha mentek volna el mellette, ha áthaladtak ezen a területen, és a vékony, de jól megkülönböztethető vonalak egyike azt mutatta, hogy így is történt. Valamilyen más magyarázatnak kellett lennie, bár abszurdnak tűnt. Majdnem lehetetlen elképzelni, hogy bármi, ami akkora, mint a szeléné, nyom nélkül elsüllyedhessen a szomjúság tengerében csak azért, mert rengés volt a közelben. Az biztos, hogy nem hívja föl a holdat egyetlen fénykép bizonyítéka alapján, mondván rossz helyen keresik. Bár úgy tett, mintha mások véleményért mit sem adna, valósággal megborzadt a gondolatra, hogy bolondot csinál magából. Mielőtt előjön ezzel a fantasztikus elmélettel, több bizonyítékot kell szereznie. A távcsövön át a tengermos sima, jellegtelen fényben úszott. A vizuális megfigyelés csupán megerősítette, amiről már napkelte előtt megbizonyosodott. Semmi sem emelkedett ki néhány centiméternél magasabbra a port felszínén. Az infravörös tapogató sem nyújtott több segítséget. A hőnyomok teljesen eltűntek már órákkal ezelőtt elsöpörte őket a nap. Tom maximális érzékenységre állította a készüléket és végigkutatta a területet, ahol a nyom végződött. Talán van valami maradéknyom, amit még most is fel lehet fogni. Valami halvány hőfolt, ami még elég erős ahhoz, hogy rá lehessen bukkanni a hol reggel melegében is. Mert a nap még mindig alacsonyan állt, és sugarai még nem érték el azt a gyilkos erőt, mint majd délben. A képzeletjátéka volt csak... Annyira elfordította az erősítőt, hogy a műszer a bizonytalanság határára került. Időnként úgy vélte, érzékelő képességének határán apró hővibrálásokat lát, pontosan azon a területen, ahol az előző éjeli nyom végződött. Mindez őrjítően bizonytalan volt. Távolról sem olyasfajta bizonyíték, amelyre egy tudósznak szüksége van, különösen, ha ki akarja nyitni a száját. Ha egy szót sem szól, senki sem tud meg semmit soha. Őt azonban egész életében kétségek mardosnák. Ha viszont elkötelezi magát, hamis reményeket ébreszthet, az egész naprendszer róla viccelődik, vagy azzal vádolják, hogy személyes népszerűséget hajházzak. Kétféleképpen nem csinálhatta egyszerre. Döntenie kellett. Végül hosszú habozás után, tisztában lévén azzal, hogy ezután már nem fordulhat vissza, felvette az observatórium telefonját. Itt Lawson, mondta. Kapcsolja a hótközpontot, sürgős.